На битието, считай първия ден за ден на Твоя дух, ден, в който светлината се е проявила, считай втория ден за ден на твоята душа, ден, в който любовта се е проявила, считай третия ден за ден на твоя ум, ден, в който знанието се е изявило, Считай четвъртия ден за ден на Твоето сърце, ден в който съзнателният живот се е проявил. Считай петия ден за ден на Твоята воля, ден на Твоите сили, които са дошли да Ти помагат. Считай шестия ден за ден на вечното слово, което те е озарило и те е поставило за Господар на Твоята съдба. Считай седмия ден за ден на Бога, вечното начало на всичко, ден на природата, от която всичко трябва да се учи, ден на Твоята почивка, когато служиш на всички добродетели. Ако в пътя на живота, в който си тръгнал, Твоята звезда постоянно изгрява, ти си в пътя на светлината. Ако в пътя, в който си тръгнал, твоята звезда постоянно залязва, ти си в пътя на тъмнината. Младата му ма водата не кани, тя сама отива да си я донесе. Помни, че си роден, за да бъдеш разумен. Не давай място на безумието. Помни, който следва пътя на истината, той е всякога свободен. Който следва пътя на доброто, той е всякога добър. Който следва пътя на мъдростта, той е всякога умен. Пази неопетнена свещената връзка с този, който те е родил. Само тогава ще придобиеш онова, за което копнеш сила, красота, доброта и разумност. Следвай пътя на водата. Където минеш, ми и всичко напоявай. Каквото намериш по пътя, вдигай, слагай, на място поставяй, макар и да се окалеш. Кал, която не можеш да впрегнеш на работа, Показва твоето невежество, кал, която можеш да впрегнеш на работа. Показва твоето знание. Ходи там, където те канят. Излизай от там, откъдето те пъдят. Водата е и в океяна, и в морето, и в езерото, и в локвата, и в дъждовните капки, но различно се проявява. В океана водата дава огощение на големите риби, в морето младите забавлява, в езерото малките отглежда, в локвите жабите сред лято на сухо оставя. Ако си на огощение, в океана си, ако си на забавление, в морето си, ако се клатушкаш като лист, в си, ако си без петачев джоба в локвата си. Когато локвата изсъхне, жабите започват да скачат от едно място на друго. Те приличат на малките деца, които прескачат въжето от едната и от другата страна. Ум населен със светли мисли, Сърце, обитаемо от светли чувства и воля, изразителка на благородни постъпки, са вечните поттици на духа на доброто. Непрестанно следва и този път. Понякога хубавите семена и в калта добре растат. Трябва ли да плачаш,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 от великата книга на живота Блажен е онзи, Който може да чете по този лист Има две важни книги Книгата на живота И Книгата на смърта Листите от книгата на живота Нито остаряват, нито съхнат Нито се откъсват, нито се изгубват те винаги са здрави, сочни като пресни плодове. Листите от книгата на смъртта са сухи и разхвърлени по цялата земя. Не плачи за нейните изсъхнали листа, не тъгувай за нейните листа, разхвърлени по цялата земя. Благословен е онзи дом, който е изчистен. От изсъхналите листа на смърта. Когато Господарят идва, вратата се отваря. Когато Господарят влиза, вратата се затваря, когато духът идва, вратата на Твоето сърце се отваря. Когато духът влиза, вратата на Твоето сърце се затваря, Всяко отваряне и затваряне на вратата подразбира завършен, разумен процес. Не отваряй вратата, преди духът да е дошъл. Не затваряй вратата, преди духът да е влязъл.